Gjithë shka ndodhë i shpetë e shpetë. Toka improvizoj disa fie bari. Pema improvizoj disa gjete. Një zogë. Së pata kota shi e si e qëonin. Improvizoj një pingërim. Një grua improvizoj një këng të përjeqme. Dërsa unë. Improvizoj një busjeshi për fotografi një jetësime.